Imnul al 46-lea al Sfântului Simeon, noul teolog, cu prescripția mărturisire unită cu rugăciune și despre unirea cu Duhul Sfânt și nepătimire. M-am îndepărtat, iubitorul de oameni, și m-am sălăjluit în pustie și m-am ascuns de tine. Stăpânul cel dulce a ajuns sub noaptea grijilor vieții, sub noaptea grijilor vieții, pentru că grijile, care ne omară rugăciunea și care ne scot din liniște, sunt ca o noapte pentru noi, pentru că ne face improprii rugăciunii, improprii contemplații și înțelegilor domnicești. Am suferit acolo multe mușcături și rând, de unde întorcându-mă port în sufletul meu multe lovituri și strig într-o durerea și ostenea la inimii mele, miluiește-mă Miluiește-mă, îndurăte de mine călcătorul poruncilor tale, doctorule, iubitorul al sufletului și singurul iubitor de îndurări, care ai tămăduit în dar pe cei neputincioși și răniți, tămăduiește și vânătăile și rănile mele. Picură unde lemnul harului tău, Dumnezeu meu, și unge loviturile mele, unge plăgile mele, nicărănile pe care, păcatele, patimile, le-au creat în ființa noastră. Cicatrizează și strânge la un loc mădularele mele paralizate, făsă să dispară toate cicatricele mele. Mântuitorule și însănătoșește-mă întreg ca și mai înainte când nu era într-o mine întinăciune. Când nu era vânătaie, nici plagă inflamată, nici pată, Dumnezeu meu, ci seninătate și bucurie. Pace și blândețe, smerenie sfântă și mărinimie, luminarea rodul răbdării și al faptelor bune, răbdare și putere întru totul nebiruită. De aici venea în fiecare zi multa mângâire a lacrimilor, de aici veselia țâjnea în inima mea ca un izvor curgând necontenit și era o curgere. Ce picura miere, o băutură a veseliei, ce se întorcea neîncetat în gura minții mele. Deci, lacrimile Dumnezeuști erau cele care aduceau în Sfântul Său Suflet veselia Dumnezească. Că lacrimile dulci de care vorbesc nevoitorii ortodoși sunt, de fapt, curgerile lacrimilor care se fac din prea multul har care coboară în ființa noastră. De aici toată sănătatea, de aici curăția, de aici spălarea patimilor și a gândurilor deșarte, de aici cu chip de fulger, ce era împreună cu mine și rămânea împreună cu mine mereu, producându-mi, înțelege, în chip aceasta, tu care citești, nu te întina cu mintea, îmi producea o plăcere negăită a împreunării, adică am a dorinței de a se împreuna, de a se uni cu lumina dumnezească, o dorință infinită de nuntă de unire dumnezească, din care împărtășindu-mă și eu mă făceam nepătimitor, nepatim, nepătimaș. prins de plăcere înflăcărat de dorul ei, mă împărtășeam de lumină, da, și mă făceam lumină, mai presus de orice patimă, în afara oricărei răutăți, și patima nu se va atinge de lumina nepătimirii, cum nici umbra sau cu nopții nu se atinge de soare. Ajungând așadar astfel și fiind așa, m-am delăsat stăpâne, încrezându-mă în mine însumi. M-am lăsat râd de grija lucrurilor simțite, deci după marile vederi dumnezeiești au fost... <coughs> fost pasaje în viața Sfântului Simeon unde a existat o mică o mică delăsare, decădere de la sfințeria aceea dumnezească în care era propriu luminii dumnezești dar tot spre folosul său pentru a spori în atenție și pentru a primi și mai multă lumine dumnezească. De aceea aceste mărturisiri ale sale arată cum după decădere, după oarecare delăsare, urmează iarăși o firipare a nevoinței și a dorului de curățire dumnezească. M-am lăsat tăre de grijă a lucrurilor simțite, am căzut în preocuparea de cele vieții oticălosu și răcindu-mă, răcindu-mi inima dorul de Dumnezeu, ca fierul m a făcut negru și zăcând în aer liber multă vreme, m-a prins rugina, rugina, nedoririi vederii Dumnezei rugina insensibilității. De aceea secție cerând să mă curățești iarăși, de oameni și să mă aduci din nou la frumusețea din tâi și la desfătarea luminii tale, acum și pururea și în toți vecii. Amin.